פרק י"ח: ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם עמו אבי בת זכריה. ויעש הישר בעיני אדוני. ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את האשרה, וכתת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמוהו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 ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון, ויצר עליה. וילכדוה מקצה שלוש שנים, בשנת שש לחזקיה, היא שנת תשע להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. על אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיהם, ויעברו את בריתו. את כל אשר ציווה משה עבד אדוני ולא שמעו ולא עשו. ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות ויתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמור חטאתי שוב מעליי את אשר תיתן עלי אשא. וישם מלך אשור על חזקיה, מלך יהודה, שלוש מאות כיכר כסף ושלושים כיכר זהב. וייתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא כי צץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים ויעלו ויבואו ירושלים, ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה, אשר במסילת שדה חובס. ויקראו אל המלך, ויצא עליהם אליקים בן חלקיהו, אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר עליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו. כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה, עתה על מי בטחת? כי מרדת בי. עתה, הנה בטחת לך על משערת הקנה הרצוץ. הזה על מצרים, אשר ישמך איש עליו, ובא וכפו ונקבה. כן פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרו נא לי, אל אדוני אלוהינו בטחנו. הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים. ועתה התערב נא את אדוני, את מלך אשור, ואת תנה לך אלפיים סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני טפחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? אתה המבלעדי אדוני עליתי על המקום הזה להשחיתו? אדוני אמר אלי, עלה על הארץ הזאת והשחיתה. ויאמר אליקים בן חלקיהו, ושב נא ויואח אל רב שקה, דבר אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם, אשר על החומה. ויאמר עליהם רב שקה, העל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול צועתם, ולשתות מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה, ויקרא וקול גדול יהודית, וידבר ויאמר שמעו דבר המלך הגדול, מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו, ואל יפתח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור, הצל יצילנו אדוני, ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, ככה אמר מלך אשור, עשו איתי ורחה וצאו אלי, ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מעבורו. עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זית יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו. ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו. ההצל הצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וארפד? איה אלוהי ספר רביים, הנע ועיבה, כי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מיידי כי יציל אדוני את ירושלים מידי. והחרישו העם, ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא בן חלקיה, אשר הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו, כרועה בגדים ויגידו לו דברי רב שקה